Da, educație mai degrabă de politică externă și strategică. Cred că o să discutăm noi astăzi, doamnelor și domnilor. Bună ziua, numele meu este Mai Siguran. Va trebui în deschiderea acestei emisiuni să vă fac o punere în problemă, căci ea este destul de complicată. În primul rând, un comunicat venit ieri de la Uniunea Salvați România ne avertiza că majoritatea PSD-ALDE încearcă să blocheze în Parlament legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot și periclitează astfel parteneriat, parteneriatul strategic cu SUA. Potrivit celor de la USR, niciunul dintre senatorii PSD-alde nu s-a prezentat marți la ședința Comisiei de Apărare și Ordine Publică din Senat. Mai observau ei în comunicat că la rectificarea bugetară din această vară, peste un miliard și jumătate de lei au fost transferați de la capitolul înzestrare armatei la capitolul pensii și salarii. Bun, interesant. Rețineți acest aspect. Mai spre seară, o altă voce din opoziție, deputatul PNL Ovidiu Raetski scria pe Facebook următorul lucru. Aici o să vă citesc integral. Citesc din Raetski. La o zi după apariția unui nou dosar penal extrem de solicit cu implicații europene, pentru președintele PSD Liviu Dragnea, PSD blochează procedura parlamentară pentru achiziția sistemului Patriot boicotând fără explicații ședința Comisiei pentru Apărare din Senat, unde aceasta urma să fie dezbătută. Ar fi de o gravitate inimaginabilă ca un lider politic să încerce să condiționeze eficiența sistemului național de apărare de propria situație politică și penală. Acest sistem a fost considerat o necesitate de către specialiștii din armată, a fost acceptat deja de principiu de către Parlament, într-o primă formă fără detalii negociate, a fost supus unei proceduri specifice de aprobare în SUA și a fost anunțat în forma finală de către ministru FIFOR. În aceste condiții, sisarea votului din Senat reprezintă un gest inexplicabil. Se pune, pro... Se pune astfel în pericol întregul proces de modernizare aferent anului 2017 pentru ca o parte importantă din bugetul apărării ar trebui să meargă către Patriot. Cer public explicații de urgență din partea ministrului apărării și a liderilor PSD pe acest subiect. Dacă se va stabili cea mai mică legătură între noul dosar al domnului Dragnea și boicotul ședinței de azi, PSD se joacă cu siguranța națională și frizează un act de trădare. O să încerc eu să vă explic că, sigur, când citești chestia asta, primul lucru te întreb, bine, bine, dar ce are DNA-ul cu, nu? Ce are DNA-ul cu americanii, nu? Asta e prima întrebare pe care ți-o pui. Dincolo de faptul că impresia generală așa este că domnul Dragnea... Are el impresia că americanii pot schimba soarta României și soarta corupției, anticorupției din România. Dincolo de faptul că, da, s-ar putea, ca cine știe, prin investigațiile alea prin Brazilia sau pe unde l-au mai căutat de băncii de la DNA, să fi beneficiat de un, de un sprijin al autorităților americane, care sunt mult mai competente în chestiile astea internaționale decât uh, ale românești. Să ne gândim doar la faptul că președintele Iohannis este singurul care poate uh, da curs unei cereri, care se prefigurează deja. E o chestiune de zile până când PSD-ul va cere înlocuirea Codruței și de la DNA. Doar președintele Iohannis este o stabilă în calea acestui proces. Acum, bănuiala mea însă este că până Vom avea, eu știu, niște dovezi mai palpabile în legătură cu un astfel de aranjament. Ele sunt doar speculații. Bănuia la mea este că în perioada următoare vom avea însă o foarte serioasă dezbatere care va fi indusă opiniei publice exact pe această temă, despre bani. Dom'le, avem de crescut salarii, avem de crescut pensii, iote, sunt în stradă sindicatele. Păi noi acum dăm 5 600 de milioane, sunt de fapt vreo 700 de milioane de dolari, deci vreo 5 600 de milioane de euro pe rachete Patriot? Cei? de dură rușii peste noi? E, asta e o întreagă discuție. Dacă de dură sau nu dă dură rușii peste noi, vorba olteanului. Mă scuzați că mai scapă în oltenește din când în când e din limba română și mie îmi place să o folosesc așa. E, dincolo de toate astea, na, ieri Sereiu a prezentat un spion rus, mă rog, a lăsat de înțeles că e rus. El era sârb, dar a luptat în Ucraina de partea rușilor, o întreagă complicație. SRIU mai face chestii de astea când se negociază bugetele. Și acum e perioada de negociere a bugetelor. Deci, când vine toamna și urmează să intre bugetul în Parlament, ba, mai apare un terorist ungur, ba, eu te acum un spion sârb. Deci, SRIU SRI cu SRIU, să spunem așa. Poate fi o coincidență că toate astea s-au întâmplat în aceea zi. Mai ales că nici ea nu cred că sunt atât de informați sau de deștepți încât să anticipeze mișcările domnului Dragnea. Haideți să facem noi dezbaterea asta de bază azi. Să presupunem că în perioada dar următoare chiar vom avea de ales între bani pentru mărirea salariilor și bani pentru achiziția rachetelor Patriot 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați de la această oră Pentru a, aduce, pentru a face cu argumente, atenție cu argumente că de -aia avem dezbatere, o alegere între astea două Bună ziua Radu! Salutare! Uh, eu aș opta pentru prima variantă și anume onorarea obligațiilor pe care le avem față de nato și americani. Pentru un motiv foarte simplu. Uh, discuția sau, mă rog, s-a bătut palma înainte de prezentarea celebrului program de guvernare de înscoarță în scoarță. scoarță. Unul la mână. Doi la mână, faptul că uh, nu mai sunt bani de pensii cu tot respectul. Dacă eu câștig 2000 de lei și știu că lună de lună trebuie să dau 200 de lei pe o cheltuială asumată, care mi-asigură siguranța, care probabil nu e necesară, o voi face. Eu n-am cum să cheltui din aia 2000 de lei, 2400. Ceea ce încearcă guvernul să facă acum. A ajuns la fundul sacului, nu mai știe de unde să facă rost de bani și încearcă cu tot felul de... Mm. Păi îl ajută creșterea economică, să știți. Dar da asta e un care, alt efect. Care? Care? Care? Ai să vă Hai să vă spun. Deci nu contează că e sau că nu e în mod real. Dacă vine Comisia Națională de Prognoză și deocamdată a venit Institutul Național de Statistică și a zis, mamă, cum crește economia, comunicatul de ieri. Vine Comisia Națională de Prognoză și zice, ia uite ce întâmplare, pe anul 2017 PIB-ul va fi cu 2% mai mare decât la anticipăm. Automat. Uh, cum se cheamă, anvelopa aia de împrumut, da? Deficitul care e de 3% din PIB Poatelește. din economie. Bineînțeles! Deci au altă bază de raportare pentru 3%, se pot împrumuta mai mult. Partea proastă și efectul pervers e că crește și suma de 2% din PIB ce trebuie alocată apărării. E? iată. Deci... Cu atât mai mult aș opta pentru, pentru bugetul apărării. Cu tot respectul, vorbim de siguranță națională, ca să nu-l citesc pe Gabriel Oprea, Uh, vorbim de toată populația României. Când vorbim de pensii și salarii, vorbim doar două parte. Ok, și vor spune, domnule, partea care... O mare pute. parte. 5 milioane de pensionari, 1,2 milioane tot, de angajați la stat. Cu tot respectul. Da. Respectu, asta ar trebui să fie scadența pe care cei care au votat cum au votat, ar trebui să o plătească în momentul ăsta. Uh -huh. Sună cinic, știu. Da, dumneavoastră, da, vă simțiți... Momentul... Iertați-mă, numai puțin, Radu, Cătălin, Florin și Marius Așteptați, prefer, nu închideți chiar dacă durează Un pic mai mult discuția, vă rog Radu, vă simțiți amenințat de cineva? Ținând cont de ceea ce se întâmplă În jurul nostru Să spunem că într-o mică măsură Dar asta nu mă oprește pe mine Ca persoană fizică Acum au să-l citesc pe Vanghelie o asigurare privată de viață Vă mulțumesc pentru U. opinii 0372069599 Cătălin bună ziua. Bună ziua, moșe, Lucrurile mi se par un pic uh, amestecate, a zice. Da, sunt pentru 2% din pib să se ducă la abărare. Nu, nu sunt pentru rachete Patriot, dar atâta vreme... Patriot, scuze, dar atâta vreme cât s-a bătut palma. Trebuie okay. să le onorăm, în opinia mea, deși cu Bechtelul, dacă ne aducem aminte, ne-am încurcat un pic, da? Foarte discutabil. Foarte discutabil Foarte ce s-a întâmplat cu Bechtelul exact. ăla, să știți. Foarte discutabil. Să nu se întâmple la fel și acum, că e cam aceeași Nu, gândiți-vă ce însemna să facem o autostradă cu 2 miliarde de euro, o autostradă de 400 de kilometri, 450 de kilometri, atât fusese togmită inițial și ne s-a părut scumpă. E adevărat, da, e adevărat, Moise, da. banii aia însemnau mai multe plăți decât neapărat autostrada. Să da, că și, nu și cu rachetele astea, Petriot, Să să că domnule, nu dăm acum, dăm la anul. Noastră știți exact. cât a amânat România achiziția, de exemplu, de elicoptere de atac din 1997 și până în zilele noastre? Corect, chiar așa. Iată. Da. E corect. Deci pe asta poți să o și la infinit, așa, ia să vedem noi, facem la Morentaburi, bă, mai vorbim. În momentul de față, să știți că România, din punct de vedere antiaerian, este foarte vulnerabilă. Este apărată cu niște rachete Volkov din anii 50, alea rusești. e o problemă, serioasă. Nu că armata până în 80, așa că destul de, să zic, nou la data de astăzi actualizat, dar la vremea respectivă, Uh, știam cu ce ne apărăm, dar încă o dată era o strategie, era o pe vremea când am făcut noi armată și anume, nu știu dacă știți, să chema arma, uh, în armarea întregului popor. Asta însemna că un milion de oameni, două, trei, cinci cât erau, putea să se ducă într-un loc să-și ia armamentul în șase ore și să se grupeze în unități de luptă active. Uh -huh. Mai ales gărzile uh... patriotice, da? Era ceva... Nu erau gărzi patrioti, erau unități militare, deci ea, gărzile patriotice erau paralel, nu erau așa. Bine. E, erau niște organizații. e evident că genul acesta de... Bine, nu, nu cred că ne mai dorim asta. Adică în fiecare război mondial, România a lăsat 7 800000 de, de morți în urmă. Să nu de uităm aceste aspecte. Nu pot să, de acord, dar eu nu pot să vin să fac să mă... cum să spun eu, să înlocuiesc un istoric militar, un... Deci eu, cum să vă spun, războiul nu se câștigă în aer. Nu? Războiul se câștigă la sol, da? Și dacă... Nu, asta, nu destul de... De... Nu, asta... asta e un punct de vedere destul de... Nu, stați. E destul de rusesc punctul ăsta de vedere, să știți. Deci Arnauțoi a răstat în munții, a rezistat 10 ani. Domne... Și l-au atacat și cu tancuri, și... Dom'le, ascultați-mă, unde trăim noi acum, în epoca asta, în anul ăsta, 2017, deja e, sunt alte războaie. Altfel să pune problema. Da. Cu drone, nu, cu... Nu, nu, sunt, îmi pare rău, dar nu sunt de acord, război se să câștigă la sol. Bine, hai că, că nu facem dezbatere mea. militară, că mă okay. depășește această discuție. Deci okay. acum noi facem o opțiune între pensii și achiziția de rachete Patriot. E, asta e punctul meu de vedere. A... Achiziția de rachete, odată bătută palma, trebuie să bat, să, trebuie să fim oameni serioși și să le luăm, chiar dacă trebuie sau chiar dacă demonstreze eu sau încerc să că nu trebuie. Dar odată ce am bătut palma, trebuie să le luăm. Iar pensiile sunt cu totul alt subiect. Acești oameni sunt bătaia de joc tuturor astăzi. Începând de la ăla care îi vinde în piață până la orice funcționar public și trebuie să aibă niște pensii decente și trebuie să primească acești bani. Deci nu e așa amestecat. Uh -huh. Eu înțeleg de la dumneavoastră că guvernul nu are capacitatea intelectuală să găsească surse de finanțare. Eu am zis le... eu asta? Nu, am zis că... Eu am zis asta. Ok. Și există însă surse de finanțare. Vă mulțumesc. 0372069599 Florin, bună ziua. Florin? Da, eu sunt. Uh, Poftit. Bună, Moise. Uh, cred că totul este un fel de ca Parlamentul joacă la una de rupă, practic. Asta va ieșiți... Hărțuire mai degrabă de decât Cacialma. Nu știu dacă e Cacialma. Probabil, probabil, nu știu. Poate ziți așa. Dar... Eu, dacă că... e să speculăm, am, eu am făcut-o deja ieri pe site-ul moise.ro, dacă vreți puteți cite acolo. Eu cred că acesta este începutul unei politici, a unei retorici anti-americane și a unei noi cortine de fieri, Fără care tot. nu va fi comunistă, ci mai degrabă național-fascistă ce cade peste Europa de Est. Deci... Da, corect, S total de acord. Okay. Nu am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Deci tot ceea ce se întâmplă la ora actuală înseamnă un joc în care încercăm să vindem, să negociem. Nu contează dacă e securitatea unei națiuni, dacă e prosperitatea unei națiuni și au națiunea înși, și, în fine. Deci, Prosperitatea da, e despre pensii și salarii, nu e despre rachete. Oare e suficient ca prosperitatea unei națiuni să fie cotată doar în pensii și în salarii? Păi ce prosperitate ne aduc rachetele Patriot? Siguranța națională. Fără asta nu poți să ai investiții, fără asta nu poți să ai... Uh o dezvoltare economică sustenabilă pe termen lung. E adevărat e, că, dezvărat... uite, acum mi-am amintit de o chestie. Eu ieri v-am vorbit și am scăpat din vedere acest lucru, v-am vorbit despre creșterile economice din 2004 și din 2008 și am uitat să vă spun că principalul motor de creștere al economiei în anul 2004 și motiv pentru care în 2005 nu a picat economia, cum s-a întâmplat după 2008 și cum aștept să se întâmple și după 2017, au fost investițiile. Ce s-a întâmplat în 2004? România a intrat în, în NATO. 0372069599 Marius, bună ziua! Mulțumită legătura dintre intrarea în NATO și prosperitatea de după 2004. Poftiți, Marius! Bună ziua, Marius, mă numesc. Da. A, categoric pentru achiziția rachetelor Patriot. Vă rog să argumentați. Noi, trebu Noi trebuie să respectăm uh, ce cei 2% alocați din buget pentru apărare. Categoric trebuie să ne respectăm angajamentele față de... Uh, chiar și când avem 5%, la țineți minte, 5% din PIB deficit la fondul de pensii? Chiar și atunci, pentru că angajamentul ăsta l-am luat la începutul anului bugetar, s-a luat în CSAT, unde în acea comisie de apărare a participat și primul ministru și cei de la guvernare n-au decât să respecte cei la e ușor să spuneți, după vă ce sunteți tineri. Hai să, să, hai, hai să pun eu puțin altfel problema. Dar dacă s-ar lua din, uh, uite, din fondul nostru de pensie privată pilonul 2 ca să luăm rachete pe triod. Ia răspundeți ah. la provocarea asta. Păi acum, acum de ce să ia din, de la pensii să... Deci... De la bun început trebuia să se, să se aloce 2% din PIB pentru apărare da. și cei 2% să rămână acolo, e, 2%. Da, așa e, cum ziceți, fiu, da. Dar uite, n-avem, eu și-o ca moromete acum când a venit <gri> și-o cu n-am. Dar erau, la începutul anului, erau bani acolo. Nu erau, nu, domnule. Rechid... Unde erau? <gri> uite, să a dovedit că, că nu s-a făcut bugetul. Da, a crescut evaziunea fiscală. 2%. A crescut evaziunea fiscală. Uite, n-am știut că la o asemenea creștere economică încasările n-au crescut pe măsură. Asta e realitate. Păi, dacă a crescut evaziunea fiscală, atunci să se ia diferența de bani de la Ministerul de finanțe din salariile celor care hmm. trebuie să colecteze. Cred că și dacă de nu Cred că și dacă îi dau afară pe toți, să știți, nu cred că ajung. Asta cu rachetele Patriot nu e de glumă. Adică achiziția numai pentru rachete Patriot e undeva la vreo 4 miliarde de euro. Sigur, eșalonată pe mai mulți ani. Înzestrarea României pe următorii 10 ani ne va costa vreo 9 miliarde de euro. Aceasta este doar o primă tranșă. Și sigur că da, e o chestiune serioasă pe care trebuie să o tratăm ca națiune doamne, o să vină și o să zică că nu anul ăsta, nu, nu acum deși, v-am zis astea sunt informațiile care au venit atunci uh, și dinspre Pentagon nu uitați un aspect foarte interesant a existat un diferent în acest an între Pentagon și Casa Albă referitor la upgradarea uh, scutului de la Deveselul uh, această upgradare oricum se va face. Pentagonul o prevăzuse pentru 2018-2019 și a cerut Casei Albe o grăbire a investițiilor acolo. Iar Casa Albă a zis nu, stop. Și chiar și-a folosit dreptul de veto pentru a opri creșterea bugetului pe 2018 astfel încât scutul antirachetă din România să fie upgradat. Sunt niște lucruri complicate pe plan internațional. Vedeți și americanii prin ce trec cu toată ancheta aia Trump-Rusia și așa mai departe. Deci nu pierdeți acest, concept, acest, acest context. El e important. Către ce se duce România, cu cine se împrietenește Dragnea, cu cine se împrietenește Trump, cu cine joacă Pentagonul, dacă există sau nu există o corelație între ce face Casa Albă și ce face ce Pentagonul, Pentagonul este pronato. Domnul Trump a fost întotdeauna anti NATO. Pare paradoxal, dar asta e lumea în care trăim. 0372069599 Cristian, bună ziua. Bună ziua, domnule Moise. Vă ascultăm. Categoric sunt pentru achiziționarea rachetelor Patriot, pentru că securitatea țării este pe primul plan nu poate fi pusă pe, ceeași, pe, în, la, în, pe același nivel cu cu pințele, cu salariile de, că dacă ne aducem ce? aminte și în primele războaie mondiale, mai ales în primul război mondial când corupția a afectat uh, achiziția uh, armamentului Mai ales în al doilea. A, în al doilea. A, scuze, în al doilea, da, mai ales în al doilea. Ține minte ce s-a întâmplat și armata nu a putut rezista nici măcar câteva zile. Am fost, uh, fost copleșiți imediat pentru că a fost afectat. Uh, uh, nu, exact asta a fost este în primul. Le am estecat puțin, dar sigur eu o să completez eu pentru noastră. Într-adevăr, dacă citiți, de exemplu, doar uh, ultima noapte de dragoste și întâia noapte de război, o să vedeți acolo în ce hal era armata română, ceea ce nu înseamnă că nu s-au făcut achiziții importante în perioada premergătoare primului război mondial. Vă reamintesc inclusiv forturile capitale, forturile din jurul Bucureștiului, Jilava e doar unul dintre ele, fusese rădotate cu tunuri de astea, cum se numesc ele, de câmpie, ca să spun așa, care însă, în timpul războiului, au fost scoase de acolo și duse pe Valea Jiului, că intraseră nemții peste noi. Când au venit nemții care știau că Bucureștiul e bine apărat, s-au trezit cu niște oficiali care îi primau cu ochii a orașului. Mă rog, nu s-au întâlnit că oficialii s-au dus la altă intrare. Sunt tot felul de întâmplări amuzante din istoria patriei. Al doilea război mondial, într-adevăr, eram extrem de nepregătiți pentru un vecin așa mare și de care eram deja speriați, cum este URSS-ul. N-aveam arme antitanchele, n-au venit la timp. Uh, România, da, a, sau armata română a crăpat exact la Stalingrad într-un moment critic. E o altă istorie. Acum, da. însă, nu suntem în al doilea război mondial, nu suntem nici în primul război mondial. suntem, însă, Suntem într-un război între noi și noi, asta e clar. Da, din păcate, în contextul internațional este extrem de complex. Știm și noi ce se întâmplă în, în America, ce discuții sunt pe, pe tema statilor NATO, care nu își îndeplinesc contribuția la, la apărarea comună, cea de 2%, și știm ce sensibil este domnul președinte Trump pe această temă. Se pare că domnii din PSD pur și simplu joacă la poker, mi se La vor La... Soarta nației. Nu soarta cred că aici. vor să scoată România din NATO. Nu, nu vor să scoată. Pur și simplu pentru ei nimic nu este prea mult și deci or, orice lucru se poate, se poate juca, se poate scoate pe masă. Vă mulțumesc pentru opinie, Cristian. 0372069599 Gabriel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua, Mi-a plăcut foarte tare expresia că suntem într-un război noi cu noi. Da, e un război între generații. De fapt, sunt da, mai multe războaie. Azi. Să știți că noi ăștia, generația de 41 pic de ani, am observat că suntem foarte răi cu generația de 20 de ani de acum. Adică facem fix ceea ce le reproșăm părinților noștri că fac cu noi. Da, avem... Da, în același timp suntem foarte buni cu generația de 60 de ani. Păi, nu, suntem duri cu generația de 60 ani. Le reproșăm no, no, ca a votat no, PSD-ul. Nu suntem buni, suntem răi. Înaparat, da. Nu e o chestie da. de care să Gabriel, vă spun sincer. Eu chiar cred sincer, sincer da. Gabriel, cred că noi ne-am abandonat părinții în fața televizoarelor, iar ei se răzbună fără să-și dea seama pe noi. Pentru că nu noi am adeparat. abandonat. Nu este adevărat. Deci ei nu votează. Generația de 60 de ani n-a votat PSD-ul pentru că s-au uitat la televizor. I-au votat PSD-ul pe pentru că le-au pe le mărit pensile cu 10 lei, 20 de lei, 100 de lei. Uh -huh. e, da, e același lucru. Da, da nu, nu, nu. Una e să uiți la televizor și să vezi că prețul să-l Așa-mi trebuie să simți în buzunar 10 lei. Acum și să dai 20 de lei pe creșterea de prețuri. Cum de ziceți tot... dumneavoastră? Haideți să revenim la dezbaterea... Deci, noi ăștia ne temem de ruși, se pare vrem securitate care ne duce investiții și locuri de muncă, ei vor pensii și salarii. Cum facem această alegere? E grea. Din punctul meu de vedere, alegerea e simplă, pentru că dacă o transpunem matematic, vorbim de o mulțime mare care include o mulțime mică. Mulțimea mică este creșterea salariilor și a pensilor, iar multimea mare este securitatea a României. În mm. la urmă. Da. Dar să nu facem o vorbă goală din securitatea asta a României. Că a făcut-o destul Gabriel Ocregală. Nu, nu, nu, nu, nu fac o vorbă goală. E vorba că avem. Amenințarea există. Există în contestul internațional și cum să punem problema acum și cum sunt relațiile dintre America și Rusia și toate cele? Amenințarea există. Okay. Indiferent cum? Deci există și noi suntem granița Uniunii Europene. Eu nu cred că Europa. vor veni rușii peste noi. Eu nu cred. A, asta nu, nici eu nu cred. Nu cred că vor veni peste noi, Ce? peste Uniunea Europeană. Nu mai au puterea să fac asta. Dar ce mai au puterea să facă, și asta e politica lor de niște secole, și e firesc să fie așa dacă stai este la o putere continentală, este să-și asigure controlul vecinătăților. Controlul vecinătăților, România este o astfel de vecinătate, nu, că e, nu peste Ucraina și Republica Moldova, ci prin Marea Neagră. Ei au nevoie să controleze, cumva, politica României. Și dacă te uiți cu atenție la ce se întâmplă în țara noastră, și acest moment, să știți că, din punctul meu de vedere, era previzibil cu... Comisia Lupește-Prăjit, Comisia de Apărare din Senat, care dintr-o dată, hă, ce să vezi, un, nu mai vrem rachete pe tiot. Era previzibil, dacă te uiți cum se mișcă Rusia în ultimii șapte, zece ani pe plan internațional, domnile au ajuns să se implice în alegerile din Statele Unite. Adică, a, cum ne putem imagina că în politica de la București ei n-au fost interesați? Ce spuneți, Eugen? Bună ziua! Bună ziua, și bună ziua, și ascultătorilor dumneavoastră, domnul Guran. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai bine ar fi să achiziționăm aceste rachete. Pentru că. Doamne, sunt doar două baterii, să fim bine înțeleși, Adică, dacă ne luăm astea două baterii, nu înseamnă că gata, domne, Rusia e ca și cum n-ar mai exista. Doamne, ferește, nu contest lucrul ăsta, dar totuși cred că prezenția. Și un popor cât de cât înzestrat uh, previne un, uh, un atac din afară, de oriunde ar veni el. Nu din Rusia, nu din uh, Ungaria, Bulgaria. sau E bine pentru securitatea noastră. Indiferent cât ne dorim să avem salarii mai mari, cât uh, vrem ca părinții noștri să o ducă mai bine, care sunt pensionari și care... Uh, au muncit, săracii. Nu putem spune că n-au muncit. Și-au își merită pensiile. Vă dar... că din 5 milioane de pensionare astăzi, vreo 3 milioane și jumătate, 3 milioane și șapte, sunt cu pensii contributive. Restul sunt cu pensii ajutor. Nu pentru că n-au muncit. Au muncit. Dar au muncit în cooperații, pe vremea lui Ceaușescu. Și n-au contribuit. Ceea ce e o întreagă discuție, foarte largă. Deci sunt oameni no. care astăzi au 600 de lei. I-au mărit acum prin ordonanța asta pe care o contestăm cu toții. Iar eu când mama am făcut mea, să... Mama mea, a muncit, mama mea a muncit 30 de ani și are 850 de lei, care a contribuit uh -huh. la pensii, nu a lucrat la uh -huh. Nu contest că nu merita mai mult. Doamne ferește! Dar vreau să vă explic că pentru siguranța mea, copiilor noștri care ne pleacă din țară, care pleacă din țară din cauza politicilor, politicilor, din cauza învățământului, din cauza medicinei și din cauza lucrurilor importante care ar trebui să se întâmple în țara asta hmm. și să ne peste. Cred că din cauza lipsei pentru de perspectivă cred... pleacă, da. Da. Așa. Da. Pentru asta Rău, credeți ca... că șanțelor. Și rachetele, schimbă, deci rachetele Petriot schimbă, de rachetele o schimbă perspectiva României? Nu, nu, dar poate ne dau un pic de încredere în noi. Ca nație. Noi noi că măcar ne putem apăra. Ok. Guran, este punctul meu de vedere, nimic mai mult. Un popor înzestrat, eu, nu știu dacă mă exprim corect sau dacă spun bine. să cel mai, așa. Cel mai cea mai bună apărare este atacul. Nu nu, nu suntem brazilieni. Deci nu, Doamne da. ferește. Deci despre atacul, atacurile românești nici nu mai vreau să discutăm vreodată pentru că nu suntem o nație de atacatori, de atacanți. Nu suntem. N-am fost niciodată așa ceva sau, mă rog, cel puțin așa se spune. Însă um... Este într-adevăr o filozofie, vă spuneam, v-am mai vorbit despre ea, e latină, provine de la romani, cred, care spune că pregătește-te, uh, nu, apără pacea pregătindu-te de război. Noastră ce încerca să spuneți, a spus-o și Fifor la ultima, nu mai știu, cred că la ziua armatei sau la ziua Marinei, nu mai știu exact, a spus el și asta, într-adevăr, e, e în doctrina de apărare a României de prin anii 60-70 că nu vom putea niciodată să învingem într-un război cu Rusia, de unii, Doamne, ferește de așa ceva, am fac cruce cu trei mâini, să nu se mai întâmple vreodată în istoria noastră așa ceva. Însă, dacă putem să facem suficiente pagube în cazul unui atac, asta îi va descuraja pe ruși să ne mai invadeze vreodată. Nu uitați, în ultimii 200 de ani, cred că am avut vreo 12 invazii, dacă nu mă înșel, o să le număr la un moment dat. Deci, din, de prin 1800 și până astăzi, cam asta s-a întâmplat pe relația cu Rusia. Din păcate, poporul nostru nu este un popor foarte instruit, astfel de lucruri nu sunt foarte bine punctate la școală. Dar, în fine, vorbim, uite, la radio despre ele. Ionuț, bună ziua! Aloi! Vă ascultăm! Hello. Cred că dacă Rusia va ataca. Ieșiți de pe speaker că vă aud rău de tot, eu nu Dacă puteți să ieșiți de pe speaker, vă rog eu. Așa, haideți. s vorbiți mai aproape de microfon. Că Gata, am închis. E perfect. Zic, dacă, dacă e, e posibil ca Rusia să atace vreodată un partener NATO, sigur va ataca un partener NATO care nu se poate apăra foarte bine. De-aia, din toate punctele de vedere, România ar trebui să-și asigure. Da. Că, da. Puterea militară, ca să se poată apăra în cazul în care va fi atacată vreodată de un partener lat. Uitați-vă uitați puțin la ce s-a întâmplat în Ucraina. Rusia n-a atacat Ucraina. N-a atacat-o. Pentru că Ucraina, așa cum ea un în halul de dezvoltare în care se află, și produs foarte multe pagube Rusiei. Și atunci au ales ceea ce se numește acel război hibrid. Adică o infiltrare, provocarea unor neliniști interne, un război de gherilă, da? După care în Crimea a fost o ocupație, pur și simplu, a fost o ocupație ca la carte acolo. Deci aia n-a mai fost. A fost finalul războiului hibrid. Războiul hibrid se poartă o perioadă lungă de timp înainte de ocupația propriu-zisă. înțelegeți? Asta le cred și eu că în momentul de fapt noi suntem deja la război, dar nu ne dăm seama. Da, cred, cred că, că suntem. Că... Dar prima prima fază a războiului este folosirea politicienilor care sunt spor. Nu pot fi popor. Dragnea, s-ar putea să ne conducă în viitor din Brazilia. Asta este problema Brazilia e cam departe, cred că nu, cred că mai de. Ok, e opinia noastră și o respect, dar să știți că pe acolo doar s-au plimbat, adică eu cred că pe acolo s-au plimbat niște bani doar pentru a le da o aparență de legalitate. Achiziții de imobiliare, revânzare, formare de capital, care după aia se reinvestește în altceva, niște afaceri care nu trebuie să fie foarte profitabile, dar să nu mai provină din contractele publice de asfaltare din Telorman. Bună ziua, Cristi! Salut, Moise. Ai spus foarte bine mai devreme. Dictonul latin e asivir pace pacem parabelum. De dorești pace, pregătești atât de război. Spunea cineva mai înainte că războiile se câștigă la sol. Așa este. Dar dacă făia de sus vin și bombardează unde trebuie, nu mai te miști deloc la sol. Trebuie achiziționate aceste rachete chiar și ca factor de descurajare. Cred că ăsta e principalul lor rol. Cred că exact. să, să nu uităm, rachetele Patriot sunt uh, pentru. Uh, sunt rachete antiaeriene împotriva unor sisteme de rachete cu rază scurtă și medie și împotriva aviației. Asta exact. e jobul lor. Exact. Sunt, sunt, sunt, este un sistem foarte performant care, combinat cu radarele care se află pe nave și pe și la sol, asigură o acoperire bună aerii, a spațiului aerian. Sunteți militar? Uh, uh, să zicem că sunt pasionați așa ceva. Okay. Așa ceva. Okay. Mergând, mai, mergând mai departe la concluzia directă. Dacă vrem rachete sau dacă, dacă vrem pensii. Hai să fim serioși. Au, pensiile acestea și la, de salariile, mai ales ale bugetarilor, sunt pe o schemă extrem de umflată, nemeritate din punct de vedere eficienței. nu. Atenție. Atenție! Deci fac această precizare, mai ales că vinerea trecută am, am trimis la avocatul poporului și am și publicat pe site-ul moise.ro uh, o cerere de sesizare a Curții constituționale în legătură cu două articole din ordonanța care modifică legea pensiilor. Doar două articole! Mai, e, mai sunt și altele acolo care ridică pensia minimă de la 610 la 640%. Pe aia n-am cerut anularea. Deci să nu ne prefacem că nu există o problemă în România, e foarte greu să trăiești. Pensiile, într-adevăr, la, la pensii nu. Eu m-am referit la salariile bugetare. Deci, salarii încă o dată, cei cei vă rog fări. pe toți cei care sunteți de 30, 20, 30, 40, 50 de am, ani... Am, cinz, am 50 de ani mai. <laughs> Bine, și pe dumneavoastră, deci, vă rog da, deci... să nu fim aroganți și superiori cu cei care au pensia minimă pe economie suma mică. Părinții mei au pensia undeva în jur de de lei, nu la asta m-am referit, dar banii se scurg, nu neapărat la pensii, care oricum este, fondul de pensie este subfinanțat și în deficit, ci se scurg către pensii speciale, pensii de parlamentari, pensii de general, de securitate, de colonie și așa mai departe. Și într-un sistem public absolut ineficient, unde 20 de oameni fac munca pe care ar trebui să o facă 5. Deci concluzia este că trebuie să luăm rachete Patriot pentru că de la pensii să plătesc pensiile speciale. Am înțeles bine? Nu, e, nu. Mă se prea ții cursul, cu bun. Nu țin curs, cu îmi fac jobul de jurnalist. Dacă, toată, da. dacă Iar... toată lumea la emisiunea asta vrea să cumpere rachete Patriot, atunci nu avem nicio dezbatere decât Iar dacă mă opunem. Trăgând, trăgând linie și adunând acest guvern, da orice procuror cu o jumătate de creier ar putea foarte ușor să ia cursul de trădare de țară. Nu e chiar atât de simplu. De-aia e frumoasă democrația. Dar acest, dar acest lucru se poate fără niciun fel de problemă. Este clar un grup infracțional organizat care urmărește distrugerea acestei țări. Doamne, iertați-mă că cu tot respectul pentru angajații SRL-ului român de informații, vă spun că problema acolo e, nu la procurori. Problema este la serviciile secrete. Istoria noastră o dovedește. De fiecare dată a au fost depășite. De fiecare dată când ni s-a întâmplat ceva, ne-am dat seama la 20 de ani după. Asta se poate documenta că după Revoluția din decembrie 1989 țara noastră a fost condusă de caghebiști. Plantați nu de eu, nu știu dacă Ion Iliescu, asta nu s-a dovedit. Dar ce era în jurul domnului Iliescu arată că România a fost niște ani de zile condusă de caghebiști. Cum de atunci nu ne-am dat seama de chestiunea asta? Așa s-a întâmplat de fiecare dată în istoria noastră, de-aia vă spun. Acum stăm, ne uităm și dezbatem. Pensii sau rachete Patriot. Adrian, bună ziua! Bună ziua de la Timișoara, vă deranjăm. Da. Uh, mi se pare o întrebare așa cu dus întors. Domnule, e serioasă și va fi în dezbatere publică cât de curând. Ceea ce fac eu acum este de fapt un preemptiv strike ca să rămânem în domeniul ăsta militar. O să ni se pună asta în față. Avem nevoie să plătim pensiile, hai noroc americanilor. Da, chiar, chiar vă mulțumesc că aduceți în discuție, vă ascult foarte mult și vă mulțumesc că aduceți în discuție chestiile astea. Deci mi se pare că, oricum, ca, ca idee, suntem o țară de consum, pentru că toată lumea își vinde la noi tot ce nu le mai trebuie. Nu, no? de, aia. nu de aia suntem din... o țară de consum. Suntem o țară de consum pentru că nu suntem capabili încă să facem, la nivel mare, produse cu valo valoare adăugată important. Suntem, nu facem Mercedes-uri, domnule, facem daci. E cu tot respectul pentru Dacia. Deci, înțelegeți? Deci, eu am lucrat 10 ani în Italia și acum m-am întors în România și parcă îmi pare rău că am venit înapoi, sincer. Pentru că... Faceți repede o opțiune dincolo de aceste ah. regrete Mie îmi pare bine că ați venit înapoi Măcar suntem mai mulți în momentul de față Spuneți Pensii sau Rachete Patriot Că să termine emisiunea Sincer Sincer dacă, dacă tot am bătut palma, să continuăm cu ce-am ce -am bătut palma, cu rachetele. Zise Adrian cu vocea îndoită. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Sentimentul meu e că va trebui cât de curând să o reluăm, să reluăm această temă de dezbatere. Nu uitați contextul. Cu o zi înainte, domnul Dragnea s-a dus la DNA. PCR a prezentat România în direct la Europa FM.